ان الله یا په بهاضل ک دا بیا عخواواه زوب آخري نه ب ش الله پهیر ک دا بانې او ډیر قونونه پ پسس کوي ډیرې زتمن دي خو چې دا کې دا پرېدي نوظلی ل شي ډیر غټ غټوولئ ډیر غډ غټ منص وی خو چې کلی قرآ نو الله ځلی لکلی دي او ډیر غبوي خو چې قرآ ته لاسکن نو الله زتمن کې ت و وررکې با باندې انسان عزتمن کی ان ربک یقینا رب نفس ابراہیم علی السلام سره سو نمروذ هغه بچی ته ګراد د آزر ما یو پیره ته ګراد ابراہیم علی السلام مسافر او زلمه ریش پال سو یاد تل سو کالو الله ول درجه کم مقام ته رسوال ان ربک یقینا رب نفس حکیم علیم حکمت والا بو ی اوهب نہ له وارنکت تا ایساق و یعقوب علیہ السلام اصحاق علیہ السلام اسیدہ اور عبراحی... یعقوب علیہ السلام مئن سیدہ کل انہا دینا از اطول تامید تحداد کرو دینا نوح علیہ السلام انہی فکر نوح علیہ السلام جمaint令hos اوض représent пред surprising جی کئیدہ مسألہ کرو ذی عبراهیم علیہ السلام عبراهیم علیہ السلام بیک لکش اصحاق علیہ السلام راتنگ کرتا مسألہ یعقوب علیہ السلام بھی عسیتو وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ دَنَانَ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ او سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ او ګورابا چې آنب کې الله را واست داوود او سليمان عليهما السلام اوی دا مسلوګ را بچا هانو او السلام او ګورغه علی... بيمار اتل اسکالا داغه له خلينه د اچي غراخي جي او ايوب اذنى ربهو ندان خ اني مسني الذرو علامات د تغليب رسيده لیدین او يوسف عليه يوسف عليه السلام وګورا کړه کله سید ابراهيم عليه السلام په جیل کې مسئله کوي موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دا یې پاګه اولاد کې راغلي دي کړوسو کړوسو کې اونه سو کړوسو د یوسف عليه السلام او غیره داغه پورې ورو نو کې راغلي وي موسی عليه السلام او سلام عليه السلام وګورئ هغه د بادشاہ دربار ته ورنن شي دو مسئلې کې لري ذظالم بچا وکذالک نجل محسننا دارنګ بدلا ورکونی کا انتا و زکریا زکریا علی السلام وګوره اصلو کال ترشیدله وی الله ته چغوې یاحیا علی السلام بی ودی جون دیر کړی نه د الله توحید بیانې عیسی علی السلام ویلیا صلی الله علیه وګوره په ظلمتوب کې الله عیسی السلام اچات کو مسالې کړې دا هرڅو شي ونه ده کلو مین تول دنه كأنه إسماعيل علیه السلام في مرأي باني شغل راخت كيشوه ده ده بلار تابدار ده يسا علیه السلام يونس علیه السلام وولوت علیه السلام هذا طول مسألة كده ده وكلان فضولنا للعالمين هر يومي غرقل بمخلوق ومن آبائهم ده بلارانو ده دينا وزرعياتهم ده اولاد ده دينا وإخوانهم درونو ده دينا واجتبين هم غرقل منو دينا را. وحده نام توفیق مورکڑه و دیتا الاس را دی مستقیم پا ترد دلاره نیگه زالکا دا توحید بیانو ل هو دا لائی توفیق دا اللہ دی یادی بیهیر توفیق ورگی پا دی بانده من یشا د ایشا دا چیو گاڑی من عبادی هید اقبل و بنجیگانو نام ولو عشرکو کچردی شرک کرده سور بہترین مخلوق دیخو کچرک کرده لحابتو آنهم خواه مخواه بربادشه بوده دینا هاچی عمله کره ره آده اینیت مکره ده غط مشرق پسی اللہ اکبر یا رسول اللہ کانفرنس باقی چگه بوئی او اینیت مکره ده غط مشرق پسی اللہ اکبر نبی علیہ السلام با غیب دان او کارساز گنی او اگر پسی بانیت تڑی غط مشرق پسی او الله اللہ اوی کچر دی بہترینو انسانانو شرک کره عملی بربادو اولائیگا لذین آتین احمل دا گسان چې ورګلې موږ یې دل رکېتاب ول حکم قلم دی او نبووه د او بي غمبري فینکور بها کینکار وک پدی باندي ها اولای دی خلقو فقد وکنا بها فداي سلام مقرر کړې موږ یې پدی باندي قومني او قوملې سو بها بکذرينا کینه به پدی باندي دا مسلو منه کني نو الله نشيم زورې کوی د الله کتاب نشيم زورې کول الله به یوقوم پیدا کې هغوی ور سره محبتو کې الله به بلقوم لری لير زای نه بروللي هغوی بورته کي که دخوررو والله معړدي دقرآنو نو الله به د لري لر ځ نه خلک راوللي الله به د کانا او د یوې د بااج د یو و بل نه راولی اوقرآ ته به کیني په مینه او مینه دا دید تالیبانو سر محبتو که الله بیزت من کی مو گوارل دعا گانی گوارو اللہ ری و اللہ توفیق ور کیم اولائیک اللذین حد اللہ دا کسان چې چی توفیق ور کر لی اللہ فده هداه مقتده نفت پس دا دی پسی روان شئیم هدهاتل تپمانا دا سنت دی تریقو دا دی روان شي قل لا اسألکم علیه اجرا قوایا نگوارم استاسونا پدی بانده وزا مزدوری پیدا نگ تنخاف اذا ننقولم ارا بيدن ننقولم خير وتيبدن ننقولم يا ان هو نذيدا الا ذكرا للعالمين مگر بند بارد مخلوق وما قدر الله دي خلق وقدرن كده الله تعظيمن كده الله حق قدره حق تعذين الله ما انزل الله نذرا لكل الله على بشر ينبى بندا من الشئ نيس شئ ها فبنده بانده سراغلی دي بنده بانده سراغلی دي ده زان عالم دي قل او من انزل الكتاب اللوی چارا لگه لده كتاب آغا جا بيه موسى اچراغل و باغي بانی موسى علیه السلام نوراً رناوا ده توحيد رناوا وحدان و هدایتو لنناسی ده خلق و ده پاران تجالو نمو گرزوئ تاسو دي لراقاراتوی سا ٹوٹی ٹوٹی څوب دورا کارکوي دي لرا د خپل مطلب لپاره وتخو نک كتير پټوي ديرا چې په تاسو کول را دي نو به پټوي او به نه بیان وي وا وللمتم تعلیم درکړې چې تاسو ته مالن تلم واشي تعلیم نو ورګرې شي ان تم تاسو د ولا با حکم نمشران استادو دا چا کړې دي دا تعلیم چا ورګرې نه به وغلې شي چې دې جواب نه کوي قولی الله ورتو اللہ علی گلیبی کتاب اللہ درکرې وې تعلیم ثمذرهم بیا پرې تدیلران فی خاص این بحثودې کې یل ابون چې لبی کین بس دا قرأت یو کا دا په باندې کتاب چاراله ګلېو دا تعلیم ستاسو مشران غا چاور کړو دې بغلې شي جواب نه کئ ته جواب کوې الله بس دې پرې دا آر روانې غته وها ذا کتابن دا کتاب ان دې را لګلې مې مبارک اند خیر نه کتاب مصدق الذیریشته ګون کې راغی بینه یده چې په خوا ده بینو ولتُنذرهم القرآن د پاره چې ورې بنیاد تکلو ومن حولا سوجیچا بیر د دین دی مقام اعظمي دا نبی علیه الصلاة والسلام راغی مسله وکړه پنره باندې او نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت کو چار چا پیره لاقیم وېره ولید عاد دی کتاب کې دا ممسلاوه چې دا بیان ک د خلکو تلی تون زیره اوملخوره خلک به پې دان چې خمونو ټییکې پاخلیهزور د به لګوللی تیک یو ځ او بلځې دا ټکې پ لي نه نه راغلی دی د پااره دی چې خلکو یاروه او خلک ب پو کاول ل نه یو منونه باخرهګسان چې ما لري پخیره ته یو میونه ب مال لري په وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ دې پخپل مونږنوباني عبادت کوي او مَن عَذْلَ مُنصُ د غَظّ ظالِم مِمَّنْ دَاعَ چان إفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا چې جوړې پالل باندې دروغه سوغه پالل درو جوړې سو پمورو پال درو جوړې سو پاستا درو جوړې اڅو پخپل ملګري درو جوړې غَظّ ظالِم اګه چې پالل درو جوړې او قَالَ يَا دَاوُدُ وله وه شو معته ولم یفالي ش وه نه د شوي د تلی شي ومن قالله چاجیيسه ځلو زرې چې به م ما نمثل ما انزل الله پهشان دا چېویللي دي الله داسې خبرې به ځمو کووي او داې نشي کولی ولاو ت او کله چېنی ته او که چریې د ظالمونه کله چې ظال في غ مرات المې په سختو والملائکه دو ملائکه باسی تو اې دی موږ دونه کی لاسونو لرم اخرې جوان پس مو باسی څاونه ده دی څاونه پته راګاږي او باسی وې دي الیومہ دا, دا, دا سابق آل قبر ثابتې الیومہ دا ساعت تجګون عذاب لهون سزا درکولې شي دا عذاب شرمون کی بما کنتم تقولون پس ردای چی وی تاسو الا لای بالا با نه ګرلا کې به مناسبه وَكُنْتُمْ دان دا دا آيات دادون د الله تک بیرونځان غډ ګون کې دلهو نزان غټګ وقد جي دومونونه فر سره را ماان تاسو فراد فراد و دي او دو معې په ايات ک ش غې وظاهته یو معنا و جي دوه په سره را مال در سره نو از دې معنی تایید اومدی یاد کیښتا وترکم ما حول لاک مرا ظهورکم پری خود تاسو آ چی در کلمه تاسو تروسو شغاننا دیمه معنا ولقد یذمونا فرارا و تاي سره لیتہ سو مات یواجد مددگارانو نا مزګارا مدد در سره نشتا اومدی یاد کی دغه معنی غزا د مشتا وَمَا نرا معکم سفا کومون الذي نظام توه شپاریاندر سره ن نهما مزګاراندر سرهنم اند في کوم شورکه ولاقد جي دمو ناف را ده پهته سره يَا ل تاسو منږته تشه ب دمالله یا تاسو او وله مرتې ناول ځلي طک تاسو ما خول لاکوما چې درک تاسوان وراها ظهوركم رسو شاگان استاسونا وما نران بلما اکم تازو سرا شفاهاكم الذین آشبا رسیان استاسو آکسان زا همتم جستاس بگمانو آنهم فیکم شرکا شیقنندی پتازو کی شیعن سرارانی لقد تا قطع بینکم پتاز سرا تسن شوامین استاسو کی روښه تاسو نه غواړئ چې تاسو ګومانوبې تاسو به ګومان کړو ان الله فالق الحب والنوى دا په دلیل دی یو کین ان الله اشلون کېده دانې و او نواه د کې الله دا نه اوسلې دې تیر او باجی هډو کې اوسلې دا دې تیر او باجی ها قل اعوذ برب کې ها فالق اشلون کې اره دانې اوسله ولا غتو رښت په اوسله ولا سباهت براوخ ان الله يحيي كما اللعب فالق الحب والنوى شلون کېد دانه او دادو کې شین تیږی درغون کې آغه داینه باغونه درغون شه دنیا ته پیدا ورسي یوخرجل حیه من المیت راو باجی موحد د مړین آدمشریک نا و مخرجل میت رایستون کې نه مشرک لرا منل حیه موحد دا اگر راجی همانه د بهترینه ماننه جو انده د مړینه هم لري دا ژوندینه پیدا کیه باید دایته مثال وایي چې د چرګینه ژوندې د امړه اگې ته پیدا شي مړه اگې دا ژوندې چرګو ته پیدا شي دا یو دلیل دی چې انسان عقلی مونی خدا اصل ا دلیل دی چې د موحد نه مشرک پیدا کید مشرک نه موحد پیدا کیین ابراهیم علی السلام داغه نه هغه د مشرک نه پیدا شي وې بلار مشرک دی جنحان او گورا دا معاہد میں پیدا شویده دا نوح علیہ السلامنا زالکم اللہ دا زیفتون والا الله دے فان نا تو فکرنو کن شوي دوالا ولی شوید بالدلیل فالقل اسبائش لونکی دا سبا دے وجعل اللیل سکانا گردولی دا شپیل را آرام وشمس آنور والقمراز پگمی خوزبانا پان دا زبان دے زالک تقدیر العزیز العلیمه دا اندازه دغاب پو عب چا ده نورپوغمه د ل په پیدال او په روان دی اوړ کې چې دور کم رفتار د د نه تیزی کیونه کممی ږ او کم رفتار د د نه تیزی ک نه کمیږي میې دور کم رفتار دیغې نه نه تیزی کې نه کمیږ او کم رفتار د پاغ رفتار الله روان کړی ده اما مخلوق الله خپل رفتار روان کړی دي انسان د ارشی ستاده پاروکل پړی کی ستاده پارلو عبرته چاغو غ خپل ټیم د پار الله مقرر کړی دي او ځان اسې تازان مقرر نه کلک دی نه دا د الله د حکم نظام تابع نه ک وزن نه پ انداز بل دلیل وهو الذی الله ذاته جلالکم نجو ماخذنی تا غر ذلی تاسل لتا ترو بها ده فارش لا رمومي بببانده في ظلمات البار والباري بطيارو ده وچه ده ريابك ستو رباني لا رمومي ستو رباني وقتونا اوتيمونا معلوم كا زياد علم ده نجوم ما حصله وان قد تصلنا الآيات وده سراء تفسير سراء بانکرمين دلائل لقوم يالمنا قوم ده چه قويه و هو الذي الله ذات انشاءكم شه پیدای کرتاسو من نفس واحدة ده يو نفسنا فا مستقر و مستودا نو زیده دریدو دریو زیده آمانات تی قد سره ال آیات تاغذیس را تفزیس را بیانکلی منی دلائل لی قومی افقونا قوم دفار چپوئی گی بل دلیل اقلی ذکر کئی و هو اللذی اللہ زادت من السمای چرا ورئید آسمان نماعا اوبا فا اخرج نابی هی اوباسو پاغیبان وی نبا شین شینکی دار یوشی پا اخرج نانو باسو منگا منو داغین آخاز رنشین تیغا نخرجو منو باسو منگ داغین حبان دانی متراکی باسواری دیو بلد پاسا چلی که اغا دانو تو گورا دیو بلد پاساسواری و من نقل دکجورونا من تلی ها دغنچو داغین قنوانون وگی دی دانیا نیزدی نیزدی و جناتی نو باونا منها نابندان دا گرو دادا لچا پیدا کردیم وزیدونو خونان ون ارمان ونار متشابهان یوشان پر رنگی و غیر متشابهانی دی یوشان خونکی خونی جدا جدا رنگونی یوشان شنی پانی بوٹی سره ارتگوری انزرو گوری اله اسمری هی میویده دیتان ازا حسمره کلچی میوی نیسی و یا نیی و پخشی این نفیز آلک ال آیات این نفیز آلکو لا آيات انخا مخاناقی دی لقومی امین و لا قوم نپارا چیمان لری اس عجز دا جنناتو ذکر کری چو بورا پیریان آوی عاجز دی صلوخ اسم شرک رد کو شرک پر علم شرک پر تصرف شرک پر دعاو شرک پر عبادتو او مشرکینو بان ردو کو مشرکین بالکواقب با. ابراہیم علی السلام پر ردو کو دلیل نقلی بات طاقہ ذکر کو مشرکین بالجن انواعی رد پهوی باندې کې د مشرکۍ دا جناتو ایجز ذکر کړي کدا اجز دی الله تعالی وجالو لِلله شرقال جنان غرزی الله لراي سيداران نه بيريانو وخلقهم و دا بيريان بلا بيريان لا پیدا کړی دی الله وخرقولو وجولیدي الله ربنا زمان وبنات نولنا بغیر علم من ذبیل میثرا ایسلمینشتین او لاله لونا زمان ثابت کړل کی دا لا لا زامن دی او دای لونه دی سبحان او پاک دی الله وتعال او چه ته ما ایسی کو نه دا اثرای چی دی بیا نه مشرکین به له بعض صالحین دا انبیاء هغه جز ذکر کو چی لا ټول عجز ولاتا بدی او پیدا کوونکی لاسمانو اسمو کو نه ان نہ یکون له ولاتو سرنګی بووی دی الله له اولاد وَلَمْ اواحبا نې د خضا دله خځه نشته نو د الله اولا د کممی راې وله ش را کې دار یو شي لران د کلشي علیمه د الله پارشيبانې پوه دی ظ کوم الله او راکومه داسې پهدون والله چه غاغت توالی کی گئی عبادت داغی کی گئی تو المخلوق آجز زالکم اللہ و ربکم دا صفتون والا اللہ رفست آسده لا الہ الا ہو نشت آجت سر که ان کے بے داغنہ حاجتون اللہ سر کئی خالقو کن لشین پیدا که ان کے دارشده فابدوہ نئے عبادتو کئی تدر اے اللہ دبل چاہ عبادتو نکئی وہوالا کن لشین وکیلہ دا لا بارشی بانی دی مدار ده لا تدری گل افسار یا تنش کوله پال لا بانی سترگی وہوا یدر کول افسار او دا لا رگی سترگی د مخلوقه وہ هو الذی بالخبیر دا لا باریک بین خبردار ده قد جاءکم بصائر من ربکم خدای شرع راغلی دا استاد دلائل درستا سنا فمن افسره نو چاجه سوچو ولینذہی نزان رے بدلالان ومن عمیا چاجزان لونک والیہانو پدبانی ستزادان ومان علیکم بهفیذا نیم پتا سبحان اسادونگه نگهبان اوس درې ما عقبه ذکر کئ اداغه اعتراض هم دې او داغه جواب هم دې وکذالک نصرف الاد دارانگی بیا ست بیانو دلایل اڑ ول پلو د د پاره جووي د رستا د دي یو دا مانا خاصم تا جګل اډیکل من سره ځ م منطلم تا د چا نه دا ده درین دا رستاوه دا اخوال سا د پخوانو خبرې راته کې دا درې والمانې د رستاوللی نووب نوودې د پاار چې پهیان کوم دی للا لقام یا لمونه قم دجی پوېږي ه طب مع او یا دا به شه دا اوسو جوه کیږي د ا دان مې رب لا اله الا هو نشتاجه تر کوون کې بيدغنا لا اله الا هو سبحانه و تعالی ما یشرکون لا اله الا هو لا اله الا هو دا مثلا ذکر کینو او دا زړه کی راولان او زړه ضرب ورک او دا مثلا به کی کینو ام او عقیده په دې باندې جوړه کاش دا ارزه ذمہ داری او الله دې باندې چې د ځانغه کوپنواله جوړ کې والله هو الله ټوکنې او ټوپن واه یو په ټوپن کې ګړواړشې ها یو سړی واغو مورچه دې یو سړی سره یو پیر سره هغه پیر ته خبره کوي پیر شهبو کاملی اوی سنگه کاملی ما داست یوچد شو خوشحال شو میلمانه ورسو ناستو نور خلقم ورسو ناستو آغا خوشحال شداز با می کرامت ذکر کئی چرتا ندی ورطوی پیر کاملی اوی سنگه کاملی ما خاندلی دی ورنگی تازه گیر آغا لیدا وی میجی می ساتلی پا میجو می میجی را گردو تاوی پا میجو می ور آغا چلی ور آغا نوی ما وازو که پیره که کاملی نو دالی وو وشڑا زمار ده گردو میجودا نو چی کتل می نو داروانوی غگونه ده بوس بوسو لکی د جگوا او چې غب غب دکلی نو لی وو تختی ده نو آغای آغا که نمو زیره ولی زست پیمه سو آغاوی نجی که یو خدا زی پیری آغا زان لکرامت و تصرفات و علم غیب ثابت ندر پیران ندی پیران آوی چاوی کرامت کارکی دن آوی پتی کرامت اچا دنخ کارکیم لا الہا الہو دا مسئلہ زڑکی که نوا از رک پدیبانی مضبوط کام لا الہا الہو نشتاجد سر که انکه بید اللہ نا و آرزان المشرکین مقارد مشرکانو نا ولو شای اللہ که د الله اللہ پا زور ایمان ما عاشکو د خلکو به شرک نه کی خ د الله زور ایمان نه دخواه نوڅک ش کو اوڅک تهید منیم وما جال لا کالی ح دا مې ګځو تعاله پهې باندې سدون کې وما انته حاللی بی وکیله ن د پهی باندې زیمادار اوصدې کرک یاې نه چې کنځلی شوور کې نظرې با نه کې مسله د دکله مسله د بیایان کاې نه چې کنزلو لزور وررکې ولا تسبوا الذين كان ظلمكوا يا كسانو تا يدو نچرا بلی من دون الا عبدا لنا ويسبوا الله عدونا كان ذلي بوکی الله تا د وجه د دشمنه اینا به غیر هیل په بهل مئسرام کته داغه غ باطل خدای ته کنزلی کیغه واست حق ته کنزلیم کی دی وجه د مشرک خدای ته کنزلی مکوا خدلایل وایو داغه ایج ذکر کو جستاه اله کمزور و عاجز دی نده او شي کولی دي مدار نه دی او کنزل مه کوه ځکه ستاغ ه خدای به کنځي او زت کې بای شي د ووجنا خپل مور او پلارار مکنځې خپل م پلار کنزل دا نه دي چې تاغ ستا داسې وکم او داسې کنزل دغ دا چې ته د بل مور پلار د کنزل کېغستا مور پلار د کنزل لونکي دا داسې شوي چې تا په خپلغ او کنزل او ته دغه سبب جوړ شي او پولې قزا لیکا زین زینا لیکو له مدنا دارنګی خسته کری مې هر umat تعملهم عمل لبی مشرک ته دا غ عمل خسته شوی بې د تی ته دا غ عمل خسته شوی موحد ته دا غ ثم الى رب يم واپس کې دن نه دی دی د له ورا د الله مقرر کړي عدالت یې مقرر کړي خبر بور دی لنرا دماغ که پاس با نش دی عمل کړي وې واقسم بالله قسمه نگي بالا جاده ایمانی ما پاک قسمونه ده دیں لا ان جاهدهم کراغی دتاه دلیله یا نخه لا یؤمنون بها کما کای ایمان بلری پدی بانی قل و یا انما الملائتو بیشک اختیار د الله دا لا سخره الله علی او موجزات اذه نبی وی خو اختیار د الله سفنه د انبیاء سره اختیار نشتا کرامت د ولیدو حق دی خو اختیار دی ولید په لاس نشته او الله یې خارکی دی ولید په لاس باندې چې کله وغوړم و ما یشرو کوم انها اذا جاءت لا یؤمنونام دی کیو سو معنی دی و ما یشرو کوم انها انها په زید کې واقع دی او یو یشرو دو مفعول وغوړی یو مفول ذکر دی ورسره کوم دویم محضوف دے چھ ایمانهم دے یا آدمی ایمانهم دے ایمانهم نو پا دو وجو کرا لام رستو لا یؤمنون کرا لارے نو دا زیاتی دے او په دو کی اصلی دے او انہا دایا انبوی یا و نتصوير ددي عبارت دا دي وما يشعركم انها وما يشعركم آدم ايمانهم انها إذا جاءت لا يؤمنون سپو يكتاس لرا سشي پو يكتاس لرا ايمان راولو ددي چدا موجزي كلا راشي ندي دو م وما روم ایمان هم ا جا ؤمنون سپ ک تا ل ایمان راړ د دد چې دا موجز کله راشي ن به ایمان را وړي او د ایمان هم په ذبانې آدم ایمانه وا وما شي روم آدم ایمان ذا جا لامن سپ ک تاسو ایمان ن راړ ل دد چې شکه دامو ج کله راشي ندي ایمان نه راړي یاما شرکم آدمه ایمان ذا جا يؤمنون سپ ک تاسو ایمان ن راو ددي چې دامو ج کله راشي نو به ایمان راړ. دو مطلب دي د دواړو جملو ادرې څلو روانو مانو یو مطلب داوی. دی خلقو با داوی. که دا دی چې دې خلکو بدا وي ک چرته دي انبيیاء معجزې نو دا خلک به ایمان راوړي نو دا جواب راغی چې تاسو څه پته ده دا, دا انبيیاء معجزې پېښ کونکي نو کې به ایمان راوړي دا تاسو څه پته یا ب دا کدی ک بییا مجزی پیش کړی م دا خلک ایمان نه را نو الله جواب ک چې تاتهپ چې م د د س واو معلوم دو دومت ل دي وماه ش وکومه سپ تاسو څ خبر کي تاسو يا راړلولو ددي یا ایمان راړو د چې دامو جزې کله چې راشي ایمان را وړي یا ایمان را وړيوقل آب ک داته آم راړو مازو ه دي وار ده کاما لم يکمنو به لګا څنګه چې ما نن ندی را وړي پدي باندې اول مره دنا ول زني ونظرهم افردن دي لرافيد غيانهم يا مونا پس هر کشي د دې ته حیران او پریشان ولو اننا نزلنا كشري منگار علي قلبي اليهم الملائكه ادت ملائكه وكلمهم الموضع خبر کړې دې سره مولو دای چې رازونه د دې ملائکہ را ولېګه مړو را سره خبرې کوي هر شي مخامخ را شي واحشرنا علیهما ور تکریم دی باندې کولای نار یو شي قبولہ مخامخ ما جانو نو دی یومن شیمان را ولې ملائکہ به مرا غلې وې مړو به مر سره خبرې کړي وې اواز شی به مخامخ را غلې خو دیمان هم دېمان را وړو ان لا یش علی مگر چی غوالی الله ولیکن از راہم یجهلونا لیکن سیاۃ تدی نجاہلانی ارات په جمهوریت باندې کې جمهوریت جاهل لې بلا عقبہ ذکر کئ سلورہ مع عقبہ وکذالک لِكَ جهلنا لكل نبينا دارنګي ګرځولې ملي هر نبی لره دو هند دشمنان شیاطین شیطانان اند بندیانونه والجن پیریانوونه شیطانان دوت اسمي یو وینسی شیطان دی یو جنی شیطان دی جنی شیطان دا شیطانانو د نساب نشې خاندان نه چاوزو بالله وینه هغه تفتي پاوزو بالله بسم الله باندې هغه تفتي او دا هیڅ شیطان د انسانانو شیطان چي دي دا پاوزو بالله بسم الله باندې نه تفتي د تا کټول قران وې نوم نه تفتي د همدا قوص صدر تاج شیطانې بګي د لا ولسټ دا غاندای وې ها لول تవలاس کې د قمو له وې چې دی بيجنده بے پاوس بلا بسم اللہ نے دا شیطانان د بندیانو او د تیریانو ډیر یو هی بازهم الا بازینا واسوسیشی باز د دی باز او تا زخرف القولین ملمہ خبره غرورات دو کې ملمہ خبره زخروفه اغه چیستو وی چې هغه وی ګیلټوبو الله دا سروار کی دوکا غند را واجلوا شاہ او که خو خوی درسته ما فالو دا کار به نه دا ټو کې به نه میکنی پزهر همبری را نه راو ما یو ترونه اچي د زانه جوړي مولا ما خبري وکي گاڑی وړي خبري وکي جیند پزهر تاسو سره سره کوي یو سړیو هغه سرو مندل هغه سرګر له وولل چې دې نه راالا یو ګوتما جوړا کا څنګه ولا وړي نيټه ور کړی را کله دې ورکلې له خپل اشتهار ډیر أغلې وې چا ورځ باندې ورکلې وې نو أغ ورته ویلان د جوړشي وی بل تاریخ ورکلې دېاتلې وې نو جوړشي وي بل تاریخ له راشه بل تاریخ ورکلې وې نظر کړته پا ورځ باندې دکان مشه د ډیر کسان ولالو نو دی ورته و چې مال هغهګه تا جوړ کړې د ګوي دسی شي د سر زرو وناغ زرګر ایعلان کړي دی خلکو ای مادارو را شي دی رام تهګوري دماللهکیلتټ راکرې او سره نه سپین زر غواړي او سرې په میځ کې غورځول وګلتې را کړري او سپینځ را نه غواي ما خلک راغلیدي ده باانددي نو په ټیلوه والې ګډ وټ شو دی چې خلک پلی دي نو دې راغله دې مرینه کلهګنی ولې لا ځرګرو ظالمه ځالېما آسرې د میاں زو خپل د ګیلټو د سپینو زره خبره دی وکړه آسرې د میاں زو نو نبي د ديانوندلشان ارث ګډ وړ کړي مولا ما خبري وي دا اس خاط نمنې دوه نمنې دو خیرات نمنې هغه ارث ګډ وړه وکړه هغه آسرې د میاں زو خپل دا یو نوي چې د ارث ماني په طریقته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانې نمنې پزر همبري دې نه راو ما افترو نه اچي د زانه جوړي دروغ بدر جوړي والي تزغى الیه دیره پارا چې کاږي دې داف ایدۃ اللذین زوندا کسان الله حکمونه بلاخره چی مان نلری په اخرته والي يردو دې پارا چې خوف کبینران والي يقترفو دې پارا چې جوړګې دوی ما هم مقترفونه چې جوړوونکي دې زانه په خبري جوړي کې ا بغیر الله بغیر د الله نه اف ته وی هکمنه ولټو ما بل فیصله کوم چی او هو الذی الله چرا لیکله تاس د کتاب مفصلانا مفصل مفصل څه معنا دغه متشابهات همشت دغه اجمال المجمل الفاظ همشتري مجملات هم بګشتري دا مفصلانی وی وی لري مانا چې کماوګه مړ پای سره شکل ختم شي مان نه داوا مفصلا واضح په اصول د ایمان کې د ایمان اصول ډیر واضح کار کړی دي صفای ویلنی ولذینا کسان حدنا او الكتابه چور کړلنی دی لره کتاب یا لمنا بو هی جنا او منزلون چې بشکدا نازل شي میر ربک درثانا بلاکی دبار ذکر کول داک دانش ته به ختمو ټکی واخلہ wala ta kunanna min al muntarina numa ke gad shak kun kunan wa tammat kalimatu rabbika urashuk munada ras tasif qawad la dirshadu insaf la mubaddila li kalimatihi nashe badlawn ki kalimat dal la raisuk wa huwa samiul alim dal la uridun ke poe ve wa in tuti al sar manzilard kachari یوزی لوقا ان سبیل اللہ وا بلیتال اراضلار ادا اللہ نا کدا ډیر دوه ماننده الله دې دینه بریوالې جمهوریت پسی باندې دي اکثریت پسی باندې دي جمهوریت چې وو کومږي کې دې ملک آشتاره چلیږي پکی هغه چې ته چا اکثریت راشي نو بل هغه د بیزتې کوی بیزتې کې کوششې دا کې شریزه لري چې کلا د دې نسيري دا ها هغه یودا او نوای شریف پسیبه بده را دی چې نوای شریف راغې ناغې پسیبه بده را دی لا ل ها دا وخت ووغه باندې راځي داسي اکثریت څنګه ترپ دی فال اکثریت پسی باندې جمهوریت پسی باندې ها پسی ځا حق لیکو ګسانو سره نو مرز را کډې رسره نو دی را پسی ځا ها پسی بده دا نه چې تاسو اکثریت پسی دی دینار سره بغاډ واټک امیشه د پردا قانون ځان له جوړ کو جوړه جذبا په پا حق پəsi زم ما حق کله کو کسان سره کې یو تن سره نومور پəsi زم ډېر پəsi نه زم ما ان يتبیعون تا بيداری نه ک ایلا زنا مگر دو گمان وينهم نديدي الا يفرسون مگر عقل وينكي عقل هغه ته وی چې په خپل باندې خبره راشه وتلی ان نا. رب بجایه کنا نرسا وعلمو دپوي ما يدلوا پاشا چې ګمرايشيان سبيله هد لار ده الله نه او هو عالمو د الله په ری بلار مونږ دن ګواه نه دی دې دې باندې دا اوله څه خدمت وکړه دې نه اوس دې مې څه شروع کړي کې رد شي کې پیلي کین وقولو ابراهيم مما ذا سن از ذکر الله عليه هو چې ا چې د الله پای باندې ان كونتم به يادي مؤمنين کې تاسو په اتو د الله ایمان لرونکي و ما عليكم سي تاسو لاله الله تاسو ممه دا اصنا زکر اسم اللہ علیه چی آج نون دا اللہ پاگی باننی و قد فصل لکم پتائی سرا واضح کئی دا ستا ما خرمالیکو ما اچرم کری پتاسو باننی قد فصل لکم فصل لکم ماجی چی غدا او دل تا فصل تاسو لکم ما مانا دا مزارع اکڑا او دلته په کارم وزاره لا او ماضی کې غیر اوړلا دا د څه ودی نه دا دی وځنه لته حق کو کلو کو چې دا لې یقیني خبره ده ده او دا پښتو کې دا سي استعمالي یو څړې په ویچل کې ته چې ته دا یو ځم په خبرته دی وخت ته په خبرته وی سیکو پای و گلوی ملاوی که ما لزان سر راوڑا ناغورتی بس ما راوڑی دا نمانه ورطا دا مازی اکلا ما راوڑی دا دا د دا مطلب ده چه بس تا خبره بزو نهی روما یاد دراتا تحقو قلوقو بس دا یقینی خبره دا پریدم بینا کار بدا لخام خاکوم ندی مطلب دا دا پار اصطلاح کې دا وشان فسلا مازی سی خیزی کر کران دلتا مزاری بکارو و قد فصل لکوم بتاسترا واضح کوي تاسو تاما حرما علیکوم آوچه ارام کل بتاسو اللہ مصدر اردم مگراش تاسو محتاج شویئی یا آغیتان و اینکا سیرن یقین اندیر لئی زلون خامخا اولیا بیا لئی زلون بیا وائیم خامخا آلی خلق پلقوایش بانی بے غیر علم ان پا بیلمائی سران ان ربکای کینانمستا وا علمو دے پویله بال موتدینا پوجیاتی ګون کو باندې چداحات نته ری کئ عبادات کئ و زرو ظاهر الاسم پری ریس کارک گناہ ششری کی پیلی دے وا باد دنا افټا گناہ مزات شرک اعتقادی دے ان اللذین یقینن عکسان یسبون الاسم چگیخ کارک گناہ اجلونہ ذره کې بدل ورګین شی بما کان یقدرون پاس باشی د وی جوړاوال د جانا ولا تا کنو مخری مما داسنا لن یسکریسم الله علیها چنه دی یاچې ننده الله پاوی باندې وای نهو لفسق یقینندای شه پهلې تا دلته ویج لاشه پهلې تین او کله کله دا کلیم حرامدا دا وای نشه اذینا یقینن شیتانان ل یحونا خامقا وسوسی چی واه په مان د وسوسه إله اولیاین خپل دوستانو دا لېو جادي لو کوم دې را پارا چې جګل و کیته سره پدې مساله کې چې ګور دا خو حلوا شری په دا حلوا شری په دې ویلا او دې ته پليته ویلا او دې ته ویلا ورته وای دا نه دې منګ ویلي دا چې الله نه بغیر دا بنچا په نو ماي څه من طیږه هغه پليته هغه ګندې هغه فېڅق بول دې و این عطا دمهم کتا سو منل دې دې شیطانانو هین نکو میه کینان تاسو لمو مشرکون خامخا مشرکان یی تاسو مشرکان یی ک تاسو ور سره خبر او منلا په حرام باندې بسم الله ویل سره په کافر کیین او من کان میتنه او سږی بیمار په هین او په لندو قران او جالنا له نوراو ور کودلرا نا يم شی بیه زی د سره په دې مل کې تور او رڼا نو وا رڼا چې کله قران تعالی ویلا دارنا دا چې لا اصول اړه له نړۍ ته تختی او دا په مل کې تور ته تیاروا رڼا نو انوا الله دې پادر چې قرآن باندې رحمتون ولي دې دې مل توحید دا دا او د قران د سنت رڼا اجازه رسولان په پختنو کې عام اکړه دا مسله غرنوا بغیر د قران نه نهل کیدا نو قران طرف ته دلته ترتیب ورکی پنچبير کې ويو بابا او قادر بابا نو او ډېر مضبوط شړيو او ډېر ځاور او په حاضرو په خوابو یې کورونو دروازې نه دکان می لگاول دکان ته لگاول نو لیو براته ديبرونو کې په وانمو زناور په جديرو د علاقې مشرانو ته پته لګي لیو براتو نو چیو لیو براغی نو که ما شمان بیو تختول او که سبو لما خلوانا ناقا بی تختول ما تول بی نو کله کلو با لیو راغی نو حال تا غار و پا غار کی بننواتو نو قادر بابا با تیر سره جوړ کو ځان سره بی زوانان روان کل تیر سره بیو لور کلیو او دیوه به ځان سره وړه غار کې بکینه اصل چې کله بدلې وو دی غار ترادر نه کیده نا دیوه به ور دبالک نه چې دیوه به بالکړه انو دی له و ته چې دیوه بالکې تیارې کنه ده ستر ګتري بریشي به ورته سنخ کاری نو تیر سره به ورته واچو چې تیر سره به ورته واچو ځوانان په غار په خله کې ولاړو قادر بابا بورت شو او دب بیو لورکه لور بور سره او دب بیوارکه چه دب بیوارکه ندو برا مخکره پغار برا اووته چه چې وطبا علکان لبیواز ورکه زوانانو لا چه را تینگی کئی ابی را تینگه تیر سره بیورتا چوله را بیوستو لبی بیور سر بیا کولی نوی شیخ رحمت اللہ علیوی پا دی ملکی لیوان پراتو اداناکار تیران لیوانو غورونه توازات ورتل او غارونه دې ډکو د خلکو عزتونه د خلکو مالونه به لټکول زنانه باندې به لاس کی خود ریاو پسینو باندې وی خودي ریه یا پرداو ساته ها په مخ به ولا لازم وګه وی پري ریه یا پرداو ساته هادا په دې ملک بي دالیوانو راروان به په دې ملکونو باندې د خلکو عزتونه به لټکول مالونه به لټکول نو رحمت الله له اغه تیر فريري را واغيز دالبصائر اغه ورتواچو او د رسول سنن کوته کې رواغ استوپاغي ولډاب ورکو زيو نور ورترناکه نيشه رحمت الله عليه په چې ما خو درته بار تر او بیسپل تیر سری مي ورتاچو ليدي وس خو په لا بيو کوي کنه لګ پدیناکاره پیرانو نه کاره مليانو باندې استورتي هر په دې ملکی د خلکو عزتونه لوټ کړی د خلکو مالونه لوټ کړیو نه د چا د خاندان او نه د چا د نسب وو او ار روان به پاس په بسوار و عراق د بابا کالنګ نو خلک به یاري دلوي کو نو کو الله نو بچي رانه تبا کوي لي وني را په sira بری دي نو خال کو پور تا د دانو د غلي او هغه دولت ځان سره ان پدي باندې د خلکو دوک او دا پیر شه د داد منګو کو پیر شه دي اغدا د پيشوگانو پیر شه دي یو يا زلي وي روانو دي شين شین اوشن کمیسیو شین پټکیو را روان دی وی پنځبیر کې او یو سره ور سره دی پنځبیر شیخ رحمت الله له توی راشه کنا وی پیر سیبر اغله لري کم ادا شي ادا پیر سی وی ادا پیر دی را منګو کو پیر سير دی وی څه مطلب د منګو کو وی جيري چې کم دې کې منګکانې ا کوم پټکیو دې ورشینو منګکان تستي وی خاوی د درن خو بیا بيشو خو پیر سير دی ها هغه چیکن دیکھې منګه کان وی نی منګه کان بیا ټول تختی دا د منګه کو پیرشه بیا دا مخاوکلا د شهات نه دی دا د منګه کان تیرشه بیا دا د لیو نو سپو پیرشه دی د خلکو مالونه عزتونه لوټ کول اډای بزان پس یو سپیشلیست نوم لیکل را سپیشلیست ته دی وځه نوم لیکلو او مان کان میتان آیا سوچې مړو مړ ویپا هه ناو نو ژوندې کو هغه لره وجعلنا له نوراً وركود لرانا را يمشي به في الناس زيته دی رانا سره په خلکو کې کما مسلو في ظلمات ديب شان دا اچاري چې مثال د پتیارو کوي لیسا بخارج منها نه وي ودون کې له دهنا كذلك زينال دا رنگه که څه شي وي کافر دا چې دی عمل کولې او زبل عقب تونه ته و ک او تبییرونه ستا د مګ انتظام بهو ک ستا په سر بهتیسې ورک و لکهنا کو لیا دی نه دارنګې ګر زلیبارار کی کېاب مجرمی مشرران مجرمی مشرران د دییکلو لیم کرو یادې د پله چې تیرونه ک پهې کې خلاب داپستو وَمَا يَمْكُرُونَ تَضْرِيرًا كَأَنَّهُمْ يَمْكُرُونَ إِلَّا بَيَانُ قَوْمٍ مَّغَارِقُ لِذَانُنُهُمْ وَمَا يَشْرُونَ دِينَهُمْ بِقَلِيلٍ فَإِذَا جَاءَتْهُم مَّيَتُنَا أَوْ كَلَايَ جَرَا شِدِّ دَيْنِهَا قَالُوا وَيْلَنَا مِنَ الْأَشْرِ مَا نَرَاوُ شَرٌّ يَقِينٌ كَأَنَّهُ الله اعلم والله به حيث يجلو رسالته سمجه کی ٹھیک ګرځي رسالہ خپل نوال تکي رسالت مقرر کی او پیغمبر پکېولېږي او مسلہ خلکو ته چې دا خدای خلکو په خوخه بن راځي دا خدای الله په خوخه یاد انبياس ذیل سلسلہ بن شي دان واخ پرسل الله وليږي او مسلہ آلته کی زمونږ استاد فرمایله شیخ رحمت الله علیہ وکلا کله وي چیرته پښتوند سرها دا او چیرته خودل د قران حتا دا لفظ لیدا الله مهربانی دا زمیدار په کور کې الله یو توان یو ځوان پیدا ک یو ظلمي پیدا ک هغه مساله وکړه قران دنیا ته ورسو سیوسیبول لذینا ذرئچو ورسیا که سانو ده اجرمو چې جرمونه کړی نه صغارون ذلت ایندا لا یې پنی دالا واذابون شدید واذاب سخت بماکن یمکرون پاسلان چې دیت بیرونه کړینی پمای یرید الله چا چی را دو که اللہ این یه توفیق ور دلارا یش را صدر او نپران زی لیل اسلامی تابد آره دی اسلام تا ومان یوری دو چاد چی را دو که ایو دلو چی موہر دو گمراہی ویپدو یجال صدر او گرز سیند دو دویقان تاں گا حر جن دی را تاں د یسععدو کیږي په سماي په اسمان کې اسمان تخسل غرهان دی او دا د زورونه کوي چې نه څنګه خاطه نشي د د دین د اکار غران شي برخه تخسل د تګران شي بر نه شیدلین الله چې د چا چې نه پراني دین هغه کار اسان کی اللہ دا زمان دن دن دا دن. الله له زمون شي نه دین ته پراني دین کذالکای جاء الله دا رنگي غرزی الله سزا دی په لې دی علل ذینا با گسانو لا ایمون شي وهذا سراط ربك دا لار درست دا مستقيماني غا قد فصلنا الآيات و تاوي سراط تفصيل سرابعان كريم دیا دونا لقومي يذكرون آقون تشي پنخلی لهم دار السلام دل را كورد سلامت ياده ان درب بهم بني درب داده وهو ولیهم دا اللہ دوست داده بما كان وی عمل انفاس بانچ عملی وسراط کې په موشرکین بیلجن باندې بیا و یا ما یا سروم کلا چې جو بچدای جمیع ان ټول او بو یلا یا ما شرل جنی اټول ګیا د پریانو قدس سرب منالین سی پتہ ای سراډیر گمراه کیه و تاسه باندې انو نا وقالو لیههما او بوای دوستان د دې منالین سی ته باندې رب انا استنتا ای رب زمنګا په تاسو او باز او نه باز زمنګا به باز ان په بازوباني وبلغنا رشيد او رشيد منګه اجل نن لژنې تي زمنګا ايتا لنا تلنا شتا مقرګري و منلران نيټه دره عالم مقرګري واغې او اورشيدو بای زمنګ په بازوباني په 2 اگست وي او تاويز ګرم دا په دې واغې تي د دروخې سي جوړې کلی چې ماسخه پېريان دي او تاويزونه راغورځي هاو دا کې يو دا کې او تاویز را گردهی یو خود بوله لارشی چه لارشی ناغا ورتوی په پتاسه چل شوه ده بس دا بدن می توله لی توله لی چرا با نیسی کریدی خوا در طوری گذر آزم کنا نصیب برا که نوولی درست بشی تاویز براو گردهی وی گرده اگر پیریانو تاویز راو گردهو چه اغاو گوری نو پاگی کبا یو میخوی او پاگی کبا د سرو یختوی اوغان سیزونه بے پکی تاوکڑی ناخ زبوی اوغان او ګور دازما د دا سیندل زما د تیزار هغه میخ دی وګور دازما د دا سرو یخت دی او دادی او دادی هغه وې شتا بدن می پران استیش سګوالی شکرانشت او یا سره ګنن سپیتی خورا ګن ورگی ولا کار سوی ورک دی، پینز سوا، دری سوا، سلی ورک دی. اگران روانی ویر دا بدن می دا سپک سپک دی، دا ایسم نی خسیر پواه مرت لگی دلی دی. دی چه دمره کار کئی، او تاویزون دل را غرزوی دی، دی سل روپو دوسو روپو تا ناست دی. نخو دا امریکی بینگ تا دی، دا پیریان ور ویلی، او ور تا دی ویچی دا بینگ کوه هی. چه امریکن پی کامزوری شیو دالری دیتولی واقلې والے شي چې دا تاویزه ورته یو تا د اوسور په تو باندې له سر په تو نهسته د تاویز کار کې خو د امريکې اوارد ډنګ فیو ورټول چرته د کمزوري شي او پیسې د ل ډالر د لټولي راوړي دا ټول هغه دوکې چې جوړې کړې دي دا تاویزونه راغورځي او دا کې او دا کې دا ټول د دوکې لپاره کې صحیح کار نشته ابنی بطوطه آسیای دا راتو 25 هجری کې د مصر د تنجین روان شوې ده ا د مصر د باچا نوم باغ وختي مہاراجا دا دن روان شوې ده ارني بطوطا سیاو ا زمانا دنبطوطا دا ډیر وا د تقریبا ټوله دنیا کې تللی دا پا او دیر شکاله شپک دیر شکاله که در طول دنیا کتلی دوچه کری والی د طول دنیا د خط استوا په طریقه باننی دی پیادل مزلی کری دي او دی عجیبا واقعات لی که خپلا روح لکه خپله خپلا کې که چه پلانی دیتا لارم دا کار میو که پلانی دیتا لارم دا کار میو که دا تغلق زمانه آغا عجیبا و في ابن بطو تاكيرا روان شوئي ده نو دير روان دی يو علاقية تراو رسي ده عربو كي یو تاجيرو شيخ احمد نميو ها وقت بي مهجره كي راغلو بيا الجزائر دیمان بان ده تيري دو دا ابن بطو تا سياح كي كلا الجزائر دیمان بان ده تيري دنو حال ته يوجوماعتم لدل ده, ده. جزیره کې ټول مسلمانان دي ټول مسلمانان شي ویل دا ابن بطوطا وی ځاریان شوم چې دا څنګه مسلمانان شي ویل تاسو یو کله چې دا څنګه مسلمانان یی تاسو تاسو ته څنګه پیغمبر راغله څنګه غره مساله کړی دا یاد تر څو دایره راغله وي اوی یو خبره دا وا چې موږ په میاشت کې نمبر مقرار کړل د یو یوکور د یوکور نوم یو, یو, یو جیني تیار شو په کالو کې بڑا کشوا دوله کې وواچه ولې پولیس بارالل او د جزیری دي غاړل به وړه حالت به کی خو دا ادیبته لا ډو نه راوې ستور روان را بشو چرابال کلا نشی سار ب شنو بیا بمن گټور زو د تبرک د پاره اغاډو کی بمراټول ول ناغنا وی ځوخه مخه مخه پینې وی سیر په ډوکی بواب امراول تمام په معاش دی دا کارنک او په منګ باندې به با ور لګیر دا جزیره په ټوله سو زیدا شیخ احمد ډیر اغله او خوصه او ګیره نو وا اغه عربو کې دای چې خلک هم تیر شي چې هغه تجارت هم کړې وې ا ما سلیم بیان کړی دا څنګه څنګه راغلې تجارت په غرض باندې په دا غرض باندې یو جنې واغا په ډوله کې چې ولیدا یو بډای دوه دا لور ودارا هغه ځل لري دیاز نو دا شیخ احمد ورتوی ولی جاري بډای وی ځاړم په دې باندې چې دا کوي ولور میوا اودام دی په ډول کې واچولاسه بالابني ختمه وایي نشیخ احمد ورته داسې چلوګه چې زمما چې ګر نشته کوسایما د دې په ځای باندې دا کلیما تواکه او زب په ډول کې الهال شم تعالور بباچی اغه ورته نه بچیا ته مسافري پته نه لګي تا ڈولی که ناشوینا اما که وما ڈولی که واشوه. مینه تی ورطا کلی بسا غیر زسیده دیس هم کلی ده. دولی که چکلا اچه ولی ده ده تلی ده. پولیسو بوت تلی ده. چکی نولی ده لطا پولیسی راغی د دی. تیارم